жінка його клята баба горлата гвалт щинить, до батьків побіжить. Цього йому ще бракувало. Обійшлося. Більше він з Тонькою не знався. Хоча раз бачив, якими відданими очима провела землячка, коли проходив повз її палатку на базарі. А це вже давненько не бачив. Більше року чи двох. Слухай, ти Тоньку пам'ятаєш? Спитав брата. «Яку, Тоньку?» – не второпав Олексій. «Ну, Гриця Марчунка Злудова на базарі торгує, тут, в Полівську». «Не торгує Тонька на базарі?» – сказав по паузі Олексій. «Щось у неї там не вийшло. Казала мама, що поїхав Гриць, батько, до Полівська і сам забрав додому. Вона, чеб, спиватися почала». Тепер вона в Лудові в барі офіціанткою робить. Це ж в котрому барі. Та в тому, що біля цокрозаводу. Я якось, як в Лудові був, то з вітькою П'ятничуковим туди заходив. Ще про тебе, тонька, питала, чи не женився? Питала, кажеш, по особливому питала. Та хрін з ним, виклада все у льошці. «Нічого мені соромитись», – подумав Геннадій. І виклав, що не виходить з голови про жінку, яку колись замуровували в стіну, що він всерйоз над цим думав, і нікого туди в стіну поставити не може, навіть в уяві. «Ну, братан, в тебе, здається, знову дах поїхав», – сказав Олексій. «Може, й поїхав», – відказав Геннадій. «Тільки то моя остання надія» яка не є, а надія. Не відбудую хати, доведеться самому собі кулю в лоба пускати, Або хтось інший пустить. Братва з невдахами не вельми церемониться. Знову повторив свою оскомину. А ставати жабраком не для мене. І до Лудова, як ти мені радив, я не повернуся. Ні, то не для мене. То виходить, Тоньку надумав замурувати? Щось глузливе вловив Геннадій в тоні, яким це вимовив Олексій. Лайнувся по-чорному, ледве не вдарив брата. Але стримався, бо цей малий псих, якого ж він любить, чого доброго його покине. Тоді взагалі перемовити словом буде нізким. «Вибач», – сказав, отямившись, – «сам не знаю, що робити». «Як такий мудрий, порадь!» «Тільки благочестивим не радь ставати. Пізно вже!» І раптом брат цілком серйозно сказав, що знає ліпшу кандидатуру на роль жертви, якщо вже він, Геннадій, від своєї задумки не відступиться. «Так, саме таку кандидатуру і саме з їхнього лудова» і чию ж кандидатуру, скептично поглянув Геннадій, чи не розігрує була братик Любесенький. Інна Євтухова, сказав глухо, швидше видихнув чомусь присвистом Олексій. Інна? Це ж яка Інна? Інна, та, що коло церкви живе? Вона ж заміжня, дитину має, хоч і непогана. Я її теж колись, але ж... «Інна, – кажу, – Євтухова, Селенчук, Інна, Карасі по-вуличному, твоя колишня однокласниця!» «Ти що, таки не надумав, сморчок?» – гаркнув Геннадій. «Чого це насміятися? Олексій дивився зовсім щиро. «Цілком серйозно, – кажу. «Вона ж засушена стара діва!» Досі целка, напевне. А їй же, знаю, сказав Олексій, їй, як і тобі, тридцять один рік. Тридцять другий іде. А ти знаєш, що вона в тебе була закохана. І досі, швидше за все, закохана. Об заклад можу побитися. Інна Карасьова була в нього закохана. Перед його очима постала тиха, худорлява дівчина. Невродлива, хоч і непогана з лиця, фігура якась невиразна, ласка і вічно ходила в довгій сірій сукні.